На тачика і доокруж. Груди здіймались, як два розпросторені бальони. Тачик тупав довкола сяви, Наче комаричок-дзюбричок-коломухи. З нею ніхто ніколи не танцював, так. Полапати чи натягнути, І нишком би ніхто не видів і навіть не знав, зарегочить. Та й за хати не вийдеш. Нараз тось поклав мешта, шпицом і тачик запоров носом у порохи. Все стояла над ним у розпачі. Як то могло се стати хлопчику любий, казали очі і рот невимовно з болем. Тачик скопився на ноги. Перед ним Чіпко стояв на підлозі лайда, моцні очі і кулаки. Смовчи пісу, синок. Я, тачик, обтріс і дався в бік на вихід. Очі горіли, лиця так само. Ішов і плакав. Ішов і зболено сумно кричав у собі. Зірки зюркотіли у темному небі, як шкло отут під ногами, а він хотів у цю хвилю зробитись великим, Запланити тіві і газети, Бо й всі виділи, хто він є і нащо. Виділи і зідгали, Виділи і жаліли самих себе, Виділи і товкли собі писки у чорну кров, О, бри, яка людина, О, мо, урогима, Що то та за тачик йо? Дома світило, в хаті і на дворі, вмив руки у ринці з водою для трьох курей. Обтер ноговицю, побризкав з ринки рукою, шпурив розкришений гудзик у шириньку, у вегу пахучу троянду і рипнув двері до хати. Бунція королева сиділа в кріслі, що розкладається на ніч, у ньому тачик, скульбачившись, видить солодкі і рівно також трохи гіркі сни, мали в руці порційку самогонки. На столі, на розстеленнім у тираннику, аби як лежали кавалки вчорашньої мамалиги, виплюли з споду світлі кришеники ясної солонини, за штири зубки чеснику і дві великі цибулі. На тюрморт вінчала кришечка повна намоклою солю переміж, із мамолижними кришечками. На стольчику осідала пося родичка Ткачуків, лиш прізвище мала інакше, хоча в селі ніхто на прізвище не відгукується і не кличе з тонкими губасями, рожевенькими щічками, і вічно за кованим носом пося рекла Йой, ліцо, Йой, ліцо, ви мені даєте. Порції когорівки. а йо йо даю. йо Бунця нині були у доброму гуморі. Гейби Мошул приїхав. І правда, Мошул лежав контетний, в широкому ліжку і вже давав хропака. Прося потягла Мошула за наговицю мундура. Біцю, та ж так дуже вже не хропіть бо ви, бігми, Боже, світа, Богородиця свідок, як той крокодиль хропите. Кіби не матері, рік через силу мошов, і штуркнув Посю твердим шкарпетком у плечі. Йой, бійцю, як ви ви сказали? Ай, лише його, не чоловік спочине. А так, так. Пося почухалася у чупер, заплітає танюню кісочку, аж до неї додає, Болонову стончку добре висвіло і непрану. А приніс, приніс, шо посів? Окружки чи кубаси жметуло. ай й й й, -й, -й, -й. ледве припер, ті перебасаги, а де там у куті? Пося звернула в кут, обмацала позором перебасаги і знов. А гроші? Шо гроші? Гроші приніс? Та трохи. Елій, золотий у вас чоловік, йо, ви нікде не робите, жиєте, габар не маєте, ні за що си не журите, а він сараку. З маненького роб та й роб, роб та й роб, роб та й руб. Вибачте, пося надпила з і взяла крішеник у пальці, помняцкала. Лизнула сіль і гайда наші до рота. Зубів маю, то я так. Ліцо, ви мені дали порційку когорівки, А знаєте, Ліцо, і ти, тачику, чуй. Я така співанка, давна, Ще моя мама горлала на весілях. Ой, на горі ружа троянка, малом же я мужа піяка. Бунця, правда, не толерують, співати не люблять, вважають, що то пусте, і ніч не може передатися людині до здольчого жича. Гей, послю, бо я вже випила, а ти ще дні. бунця беруть виделком кришинок, мочають у сіль, беруть зубок часнику і кладуть на сало і в рот. Довго ж нікають, тримаючи Вилку в руці. «Йой, ліццо, йой, ліццо, ви мені дали порційку горівки!» Посю пола горівку, рука намацала шмат, мамалиги. «Бери, посю, бери, закусій!» «Йой, ліццо, ви такі до мене добрі, що не знаю, як Бога під малий бік маю придячити!» «Бог далеко, а ми, ади тут!» Бунцянефист були набожні, бо зараз якраз на мамині Христини ще був піст, а вони пішли попа годити. Зайшли до него до хати, а він...